3. Folytassuk ott, hogy nem magyaráztuk meg egész avanának. Már csak azért sem gondoltuk, mert ha Dennyár ennyi segítségével előbb-utóbb megtanulja a tenger fiainak nyelvét, akkor bárki elkotyoghatja neki, hogy hajóépítési tapasztalatai miatt hagytuk életben, és hogy ezekkel a jobb hajókkal az ő nép ellen kívánunk védekezni. Persze, magától is rájöhet. Öreg barátom, Lubaltu segíts! És ti, akik ezeket a táblákat olvassátok, bocsássatok meg, hogy ennyire járatlan vagyok a történetírás mesterségében. Úgy érzem, hogy túl hosszadalmasan beszéltem arról, ami a fekete forrás öblében történt. Lehet, hogy ez már az öregkor szószátyásága? Remélem, nem? A döntés, hogy dennyárt életben hagyjuk, egyszerre volt kézenfekvő, a humánus szót már félve hozzá, és bonyolult. Valóban szükségünk volt dennyárra, így kívánta a vana érdeke. Ez volt az a kifejezés, amelyet az általam teremtett a leghamarabb megtanult, több mint két évtizedet. Ugyanakkor néhányan a csontjainkban éreztük, bár a megfogalmazásnál tovább nem jutottunk, hogy Dennyár személyével valami nagy bajt veszünk a nyakunkba. Pedig Dennyár folyton mosolygott, ami engem egyre jobban idegesített, és kedves volt, készséges. Soha nem felejtette el, hogy ez életben maradásának legfőbb záloga. Félelme, hogy bármelyik pillanatban megölhetjük, zseniális szerepját szóvá tette. Ezt a dicséretet nem tagadhatom meg tőle. Ahogy parancsoltam, Szumúri csak jóval napnyugta után vezette be a hajórajt a van a kikötőjébe. Közben eszembe jutott, hogyan csempésztetett be engem annak idején tapik takarókba burkolva, mar parancsára, Ailan diszk királyi palotájába. Dennyáral is ezt tettük, és ő ezt is mosolyogva törte. Nekem már az előző este Szumúri levelének elolvasása óta végtelenül hosszúnak tetszett a nap, pedig még nem volt, nem lehetett vége. A palota előcsarnokában Enit ott várt az első emletre vezető lépcső tetején. Ez nem lepett meg, mert ismertem. Biztosra vettem, embereket küldött a kikötőbe, hogy mihelyt megpillantják az övölbe bekanyarodó hajókat, ha lábukat a nyakukba kapva rohanjanak hozzá a palotába. Az emberek lámozták dennyáról a takarókat, és ami ezután történt, azt nehéz tárgyilagosan leírnom. Enit egy másodpercig döbbenten szoborként állt, azután sikoltva, kacagva, leront a lépcsőn, szétlödöste a körül körülfogó hajósokat, és a férfi mellére borult. Kacagás a váltott, miközben dennyár is csak lassan tért magához, karjai átülelték Enitet és amióta ismerhettem, láthattam, Életében másodszor neki is eleredtek a könnyei. Az előcsarnok levegőjében tapinthatóan úszott a felismerés, hogy ezekben a percekben a tenger fiai, pompás legényei és én, az égből jött isteni úr, hívatlan jövevények vagyunk ezen a földön. Mellékszereplők késilányodtunk. Két különösen szerencsétlen sorsú ember talált egymásra, akik lassan-lassan leküzdötték a felindulás dadogását, már képesek lettek szavakat, mondatokat váltani, miközben mi körben, mint az ökrök, csak bámultuk őket. Éreztük, teljes fölösleges a jelenlétünk, holott avan a gyermekei jogosan lehettek büszkék városukra, én meg arra, hogy ilyenné formáltam őket. Mégis mi lettünk idegenek saját falaink között, ugyanakkor ennek az idegenségnek a közös megélése teremtett olyan kapcsolatot közöttünk, amely ennek a történetnek az utolsó szakaszában egyik döntő momentumnak bizonyult. De ezt akkor még senki nem tudta, és most, amikor ezeket a táblákat írom, újra csak az enyém ez a keserű, ugyanakkor egyedül vigasztaló felismerés. Oldalt áltam. Igyekeztem méltósággal elviselni jelentéktelenségem nyilvánvalóságát, miközben két érzés viaskodott bennem. Mi mást várhattál, súgta lényem józanabbig fele. Két ember találkozik, sok ezer kilométerre mindörökre elveszített szülőföldjétől, amikor már régen lemondtak arról, hogy valaha is viszont láthassák akár a szülőföldet, akár egyetlen fajtájuk bélit. Ugyanakkor úgy rázott a fértékenység láza, akár a hajóépítőknek azt a szerencsétlen emberét a hideglelés, akit a giszánú, a nagy folyó torkolatának vidékére küldenek kötélnek való sást vágni, és ott tör rá Nanúr a gonosz rontása, amelyet dimmú és tanítványai oly nehezen tudnak csak gyógyítani. Enit az én enitem egy vadidegen karjaiban. Nem ez elviselhetetlen. Mit mond? A hangom reket volt. Pilláj alól rám a ragyogó zöld szempár. Ne zavarj, majd később! És folytatódott az idegen, érthetetlen párbeszéd. Kérdő és lelkesedő hangsúlyok, döbbent felkiáltások, együtt érző, megnyugtató duruzsolások végeérhetetlen áradata. Mi pedig csak álltunk, ismétlem, körben, őket bámulva, mint az ökrök. Soha nem lesz vége ennek a pillanatnak, az örökké valóságig tart. Én igyekszem megértő lenni, mi mást tehetnék. Ugyanakkor a gerincemet a féltékenység feszíti, de tehetetlen vagyok. És már azt sem érdekel, hogy látják rajtam. Mert aki éppen nem az összefonódott párt nézte, rám sandított. Mit tesz, mit parancsol az Isteni úr? Mert természetesen tökéletesen értették Enit válaszát a kérdésemre. Ilyen erős volna az úrnő? Így mer beszélni az isteni Urral, Aki már házas volt a színjáték személyői közül, bizonyára azonnal párhuzamot vont e kurta szóváltás és a saját házabeli erőviszonyok között. Mekkora az asszonyok hatalma? Mi adjuk nekik boldog perceinkben, vagy ők zarolják ki tőlünk észrevétlenül apránként? Vagy amikor mi férfiak azt hiszük, hogy adunk, ők vesznek el valamit tőlünk? Ki tud erre választ adni? És arra, hogy miért van ez így? Vanivam, a megboldogult upatú neveltje és utódja a Palota mesteri tisztségben, nesztelen léptekkel mellém siklott serreggel a kezében. Mi a parancsod, Isteni Uram, miután a mély meghajtása felé nyújtotta? Rejtej volt számomra, hogyan hallhatta meg Vanivam kérdését, Enit. De elengedte Dennyárt, felénk fordult. Éhes és szomjas? Majd újra egy gyors kérdés Dennyárhoz. A vörös hajú mentegetőzve a fejét rázta, és mosolyogva mondott néhány szót. Sőt, húst és bort! Azt mondja, a halból elege van, és nagyon jó a borunk. Velünk eszik, siess! Parancsolta Enit Vanivámnak. El voltam ragadtatva, hogy ennek a senk jázinak ízlik a borunk. Hála a szorgalmas ősöknek, nemesítőknek, a van a borai évszázadok óta a legjobbót a déli parton. A palutamester térde megrodjant, bár az előbb azt mondtam, upatu neveltje volt, ez nem egészen igaz. Én legalább annyit formáltam rajta, saját önző érdekemből. Gyors volt és határozott, de megutáltattam vele a szertartásosságot, a körülményeskedést, mert az számomra is mindig elviselhetetlen volt. Csakhogy még soha nem fordult elő a követségeknek adott hivatalos lakomák kivételével, hogy egy harmadik ember is odaüljön az isteni úr és az úrnő asztalához egy egyszerű estebéd alkalmával. Ezt még vanivam sem tudta megemészteni. Hétségbe esetten nézett rám. Újra dönteni kell. Szóváltást negyven valány ember előtt enittel, aki láthatóan nem beszámítható a meglepetéstől és az örömtől, vagy a beleegyezés, amivel olyan helyzetet és rangot teremtek az idegennek, amilyen senki soha nem élvezett ebben a városban. Ez a... ez a... morogta a másik oldalamon álló Sumurri, de nem tudta folytatni. Újra olyan csend lett, mint ennek a végtelenül hosszú napnak a délelőttjén a fekete forrás öblében. Azzal álltattam magam, ha engedek Enitnek a leglényegesebb dolgokat még ma megtudhatom Dennyártól vacsora közben. És rettegtem attól, miket mondhat még Enit, ha ellent mondok neki. Különben is a mai különleges este nem szükségszerűen szentesíti azt, hogy a jövőben mindig együtt étkezzünk hármasban. Tedd, amit az úrnő mondott. Elégedett voltam, hogy sikerült megkerülnöm a parancsolni égét. Vanivam okos. Azonnal felfogja, és értékeli ezt a megkülönböztetést. Úgy lesz, isteni uram, hajolt meg Vanivam. Az alcán láttam, hogy nem hiába neveltem. Fogalma sincs, miért fogadtam el a lehetetlent, de szeret és bízik bennem. Érzi, hogy ebben a soha nem volt helyzetben éppen ezt kellett mondanom. Enit, menjetek fel! Emeltem meg a hangom. Ez viszont parancs volt. Nem sokára utánatok megyek. Szumurri felé fordultam, és Vanivamtól kapott serleget a kezébe nyomtam. Itt ki, Szumurri, megszolgáltad! Nem tettem róla, hogy a hangsúlyom kétértelműre sikerült. De előbb küldel el az embereidet! Ők is rászolgáltak a pihenésre, és várják őket otthon. Enit belekarolt dennyárba, és elindultak fölfelé a lépcsőn. Szavait, amelyeket nem érthettem, heves kézmozdulatokkal kísérte. A hajósok megbabonázottan bámulták őket. Gihatri! horkantotta Sumuri. A serleg remegett a kezében. Igenis, uram! Gihatri elénk pattant. Holnap pihenő! Hónap után a második kettős órában jelentkezel nálam. Csak azokat fenyítesd meg, akik részegségükben kártesznek valakiben, más vagyonában, vagy nyilvánosan megbotránkoztatják viselkedésükkel a van a népét. És mit mondhatnak? kérdezte Gihatri. A szemem sarkából láttam, hogy szumurri tanács tanul pillant rám, mert én is a lépcsőn fölfelé tartó párt néztem. Nem tudtam visszatartani a keserű nevetést. Mindent, Gihatri! Ásítottam egyet, de ez nem a fáradtság, hanem az idegesség ásítása volt. Mindent, amit csak akarnak. Nincs mit, és már nem is lehet eltitkolni semmit. Értettem, Isteni Uram! Egyetlen karlendítéssel az előcsarnok kiárta felé indította a legényeit. Enit és Dennyár eltűnt az első emleti folyosó kanyarulatában. Néztük egymás szumurrival. Mérhetetlenül öregnek éreztem magam, és a hajós arcáról ugyanezt olvastam le. Még mindig nem emelte a szájához a serleget, pedig ilyen kitüntetés senkit nem ért, amióta a világ a világ, hogy az Isteni úr a serlegét odanyújtotta neki. Id már ki, Szumurri, biztattam, szükséged van rá, látom. A fejét ingatta. Hibáztam, Isteni Uram, ott kellett volna hagynom a tutajon, inkább vállalva gurru átkát. De a hajóépítés, te mondtad. Tudtam, hogy fölösleges és becstelen piszkálódás ez a közbeszólás. Ez olyan hajókat tervez majd nekünk. Ne gyötörj tovább szavaiddal, Isteni Uram. Attól tartok, nagyon nagy árat kell fizetnünk ennek a... Ennek a... Valami megvetőt akart mondani, de hiába kereste, azután másképp folytatta. Ezért a tudásért. Ezen most már kárkeseregni, keseregni, szumurri. Mindig bízni kell abban, hogy a holnap tartogat valami megoldást. Ha a klépnek neszét hallottam a hátam mögött az üres előcsarnokban, ahonnan már eltűntek gihati legényei, csak a két testőr állt a csukott ajtó mellett. Talil volt, a palota és avana első embere. Nem tudtam meghatározni, hogy a labirintusnak is beillő palota földszintjének melyik folyosójából jött elő. Isteni uram, hajolt meg előttem, utólagos engedelmeddel úgy döntöttem, hogy ma este a tanács egyetlen tagja sem zavarhat téged jelenlétével, kérdéseivel. Azt is megüzentem nekik, majd te határozod meg, mikor akarod látni őket. Én is csupán azért jöttem, hogy erről tájékoztassalak. Ez volt az a pillanat, amikor a maradék erő is kiszállt belőlem. Drága, drága tapintatos Talil! Megmentettél a legrosszabbtól, ami ma este még érhetett volna. Mindegy, hogy okos vagy a kérdések, de kérdések a tanás tagjaitól, amelyekre válaszolnom kellett volna, hiszen az is elég lesz, sőt több a kelletén él, ami még rám vár, vacsora hármasban. Ha hinnék az istenekben, most azon is töprenghetnék, melyiktől kaptam a sugallatot, és hálát kellene adnom érte. Köszönöm, Talil! Azután egy olyan kérdés csúszott ki a számon, amilyent az isteni úr még soha nem mondott egyetlen alattvalójának sem. De ezen az őrült estén minden megtörténhetett. Fárat vagy? Talil aggódva nézett rám. Beteg vagyok, vagy megbolondultam? Azután legyűrte megdöbbenését, bár csak annyit tudott kipréselni válaszként: Nem, Isteni Uram, akkor velem jössz. Szumurrihoz fordultam, akinek a kezében egyre vészesebben billeget a királyi aranyserleg. Már lemondtam róla, hogy noszogassam, így aki. Járj békével, szumurri, és pihenj! Néhány nap múlva nagy szükségem lesz a tanácsaidra. A hajós meghajolt, azután alvajáróként indult az előcsarnok kijárata felé. Átkaroltam Talil vállát, nem törődve azzal, hogy a két ört álló előtt teszem ezt a szentségtörő mozdulatot, és a lépcső felé kormányoztam. Emlékszel még az első találkozásunkra, Talil? Igen, Isteni Uram. Én is, és nem felejtettem el, hogy akkor mit kértél tőlem. Agyaktáblákat, hogy rávés minden idegen szót és jelet. Így volt? Így, Isteni Uram. A jelek mestere lettél, Talil, tudod már, hogy Szumurri hozott egy hajót. De azt talán még nem, hogy az úrnő óhaja az volt, hogy együtt vacsorázzunk vele. Te leszel a negyedik! De, Isten Uram, szabadkozott kétségbe esetten. Szükségem van rád, Talil! Egyedül az úrnő érti a vörös hajó beszédét, ez természetes. És az is, hogy ő taníthatja meg a tengerfiainak nyelvére a leggyorsabban. De én azt akarom, hogy közben te is tanuld meg a vöröshajóak nyelvét. Vagy már öregnek érzed magad hozzá? Csiklandoztam a hívóságát. A csendes, halkszabú Talilnak egész életében egyetlen szenvedélye volt a nyelvek. Az általunk ismert világ valamennyi nyelvét beszélte, és amelyiknek nem volt írása. Persze ezek voltak többségben a fejlődésnek ebben a szakaszában. Annak szavait a földi ABC-vel jegyezte le, amire én tanítottam meg még régen, a béke első években. Nem, Isteni Uram! rázta a fejét, és már is lelkesen magyarázni kezdett. Az évek számával csak nő a gyakorlat, ezért is olyan csodálatosan szép a nyelvek tudománya. Meg azután azt is tapasztaltam, persze lehet, hogy csak én érzem így, hogy az egyszerűbb népek nyelve azért nehezebb, mert kevesebb benne a rend, a törvény, mondhatják így is, mondhatják úgy is, őket nem zavarja, de aki megpróbál eligazodni benne, annak belefájdul a feje. A fejlettebb népek nyelvében természetesen nő a szavak száma, de erősödik a rend, a törvény. Ám azért... Soha nem volt erős oldalam a nyelvészet, nem is kedveltem, Éppen ezért tiszteltem annyira Talil tudományát. Ahhoz viszont nem volt lelki erőm, hogy éppen ezen az estén hallgassam türelmesen Talil fejtegetéseit. A szavába vágtam. Akkor hát képes vagy megtalulni Lalla nyelvét? Minden bizonyjal, Isteni Uram, és mert ők fejlettebbek, mint mi, nagyon valószínű, hogy a nyelvükben erős a rend, a törvény. És ha azt megértem, a többi már nem lesz nehéz. Másért is áldhattam az ötletemet, hogy Talit magammal vittem. Legalább olyan jó emberismerővé formálták az évek és a munkája, mint a maga korában Numdát. Fáradtnak és öregnek éreztem magam, és hiába próbáltam nem gondolni rá, nagyon fölkavart Enit és Dennyár találkozásának látványa Enit viselkedése. Talil sokkal fiatalabb és elfogulatlan. Ha én elnézek, vagy félreértek valamit, ő utólag kiigazíthatja a hibáimat, vagy emlékeztethet arra, ami nekem nem tűnt fel. Félelmetes memóriája volt, hát persze, másképpen hogyan lehetett volna nyelvzseni. És időt is nyerünk. Mert velem együtt Talil is hallja, amit ma este Enid fordít, nem kell utólag mesélnem neki. Szorongás, kíváncsiság és egy csöpnyi megnyugvás, hogy Talil velem van, így léptem be abba a terembe, ahol az asztalnál egymással szemben ülve beszélgetett Enis és Dennyár, miközben a palota szolgahada a vacsora előkészítésével foglalatoskodott.